Més de 40 años amb tú. Muy boas tardes, queridos oyentes. Este é o noso programa, Galegos Novais, hoxe 8 de maio, de 2025, facémolo en directo, case, por así dicilo, de, de Ayeriz. Digo directo porque vámoslo a gravar, estamos precisamente en Ayeriz, e o que queremos eh, en que todos vosotros teñades um, dúas oreñas de radio entretidas eh, de grande satisfacción, vai vamos a ter entrevistas, vamos a ter eh, eh, novidades, vamos a ter a nosa colaboración eh, e crónica do noso grande... Mm,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 Esta cosa amigos que me vas a contar. Un sé especial. Rubito, te por ahí. Rubito, ay eh, no me dejes aquí. No me dejes fallar. Ay eh, no decistas en no Sabes que no That's in the middle of the night, so there's no thing nine. Hey, who a saludar a o noso correspondente na capital da Ribera Sacra, Xosé Manuel. Mubo as tardes, Xosé Manuel. Ola, boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por, por atendernos e eh, por a túa colaboración, lógicamente. Ben acollido como é sempre. Un placer e un orgullo poder colaborar con vos vende aquí a Ribera Sacra. Vale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 Correcto. Sí. Eh, como xa sabedes, explicamos unha vez máis. Eh, o bule é eh, un informe, o volebulo, é eh, un informativo no que de seis novas da actualidade galega. unha delas é eh, unha trola, como ben diciche, é eh, un bulo, é eh, un fake. Hmm. O sea, xa que atentos, atentas vale. a, as novas, eh, a ver detectades, se cachades hmm. a que pois vos quero colar. Veña, vamos alá. Empezamos. Aí vai a primeira.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 crearonse uns 8.000 e pico empregos e a cifra de paro queda en 115.545 desempregados baixando por primeira vez das 160.000 persoas que son os datos máis baixos que, bueno, que había dende que hai registros alá polo 1996. Tamén Boa Nova a abaixada do paro en Galicia. Moi ben, moi ben, sí, señor. A terceira, a RAC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 A ver, aparecería ou non apareceu aínda o bulo Pois nada, atento seguimos. Imos coa cuarta. Deña. Medran os fogares cunha xoa persoa en Galicia. Esta noticia xa non nos gusta tanto. Tampouco. Estímase que son seis mil os galegos, xa as galegas, eh, que aumentan cada ano eh, este eh, dato de mm, xente que vive xoa. Xoa uh -huh xoa, xoa, o que se di xoa, na súa casa. Sí, a proxección para o 2039 é que preto de medio millón de galegos galegas vivirán xos ou xoa. Mm. Actualmente, estímase que viven xos uns 343.000 galegos. Carai, pois... O reto futuro aprender a vivir en xoa idade mm. non queda outra, é que esta non sexa un estigma eh, para os que viven xos mm. e socializar, intentar claro. pois pues, buscar eh foros, lugares, espazos para xuntarse con outra xente, e sair desa soidade sempre que sexa non desexada. Eso, outro eso é moi consello, importante, si. Sí. Outro consello, manterse activos e con axeitadas relacións sociais e familiares sempre é un factor de protección eh, da saúde, evidentemente, é para levar mellor esa soidade eh, non desexada. Moi ben, pai.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 como veces un dos oficiais do estado e eh, tamén significa unha pequena chiscala da prensa xeraista a codía das letras galego ah. Xa que tamén unha iniciativa moi boa é eh, nada de maio para ver a, por exemplo por a portada a primeira páxina da, da vanguardia en galego pero, o, o mundo ABC vai sí, ser sí. todo un hito é. Eh? Se sí, conde o exemplo, seria unha grande unha grande sorpresa agradabilísima para todo o mundo Claro que sí Bueno, é eh, unha proposta da RAC aos medios eh, A ver, ver se si, si sai adiante A ver se si sai adiante no, no, no, Bueno, aí buscar o bulo ver, Bueno, aí tá unha, aí fixo que De momento é unha proposta Vale Pois pues é, buscar o bulo, non? Rematamos, queda unha Sí Quedas esta noticia, non te anticipes Dale, vale, vale eh...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 máis doado de fabricar é eh, eh, bueno, máis... Eh, ecolóxico Ecológico, en definitiva, exactamente. Pois, perfecto, o gallao. Iso quere dicir que mm, científicos de, de Galicia aportan mm, boas solucións para nosa tecnoloxía. Pois pues, moi ben, moi ben. Correcto, nada, agora xa Va... o no traballo dos ointes oi, eh, dos ointes e das ointes para topar eh, o bulo, o feixe.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 Eh, eh impulsan patios en Galego este mes, unha iniciativa para aumentar o a coñecidade polo galego nos recreos. Isto esperase que nos recreos que eh, eh pues, a xente, os rapaces, evidentemente se relacionen toda pola comunidade educativa, sobre todo os rapaces, eh se eh, comuniquen, xoguen eh, en galego. E finalmente deseñaron as chapas, os distintivos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 Correcto, adiantado, xantada, sí. chantada adianta Xantada, moi ben bueno, pues, eh, Paga a pena a Chegarse precisamente a esa zona Para poder ver Que ademais agora tendes un, un tempo eh, Especial, non fantástico últimamente ¿no? sí, bueno, Especial sí, Se ti queres chamar especial no, ahí, ahí, pues, variedad, Primaveral ahí, como, é como é debido Como é debido, no. non no, en, Non entres por aí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 Que, que ten moito que ver co, co noso idioma, lóxicamente, non? Vamos a poñar a música, a, a entradilla Sabeduría Popular Ahí vai ...ahí comienza tu participación ahora, ¿no? Correcto, pues en sabiduría popular, como sabes, siempre me gusta... ...ter estas mmm, pingadelas, estas pinceladas... Eh, este retrincos de, de fraseología ditos, refraneiro... Mm. ...en cualquier acaso dar a conocer eh, este patrimonio tan inmenso que tenemos... Eh, ...popular...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 Dende Euskadi, donde moro Son José Estevez, historiador Perfecto Unha aportación fantástica e con varias eh... Fantástica, con varias eh, frases frases. Sí, sí. Eh, todas moi sabias e Todas eh, ditas cun porqué Claro que sí con... Con Justificando, justificando su... Correcto. Correcto José Estevez, como dixo, é historiador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 Eh, os galegos e as galegas e todo o que acontece en Galicia polo mundo adiante moi ben, bueno moitísimas gracias José Manuel, non te incomodamos máis eh? seguiremos en contacto eh? ata outro momento moi ben veña É unha aperta grande unha aperta. vamos a despedir a José Manuel con, con música que temos aquí preparada vámosala canción y enón dos teus dedos fríos las tús asmollladas poro dos aos tan libres de medo de nube eterna de luz baldada for dos picors Entre los montes De ferro candente De perro sada Nube negra Lluvia intacta Foron eternos Os oh, inconscientes Definitivos Todos los basta Libres de medo De nube eterna De luz maldada Fui que chubía Fui que cantaba Fui que botila Fui que fumaba Fumábamos Escoitábamos Música de vellos Para não ser dissonantes Com as paredes Eu fumo mais Dos teus amores xa e seguirá música de fondo, pero suficiente como para poder dar llave en vida al señor Consejero de Cultura de Ayariz, aprovechando que estamos aquí, precisamente, emitiendo el dar llave en vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto Conde. Muchas gracias a vos por permitirme llegarme a, esta, a estas ondas. Bueno, mmm... E o agradecemento porque non podía ser Outro nós Somos un magasín de entretenimento De, de, de conhecemento de, de cultura galega en, en sí E o feito de que o señor un, Que vostede como consellero de cultura Esté aquí con nosotros Para non ser unha honra eh, non, non somente é honra por o feito de que Estemos eh, en Ayeriz Sino porque que se escoite En, en Cataluña eh, Círno, vai xo yo bregat que emisora galego novaix que se escoite pois a, a súa fa, para, palabra que por certo posiblemente se poida mm, convidar os nosos escoitantes que decimos nosotros que veñan aquí a, a celebracións importantes unha delas grandísima eh, a Festa do Boy pero, pero antes da Festa do boi temos as letras galegas non por suposto dentro dunha semana teremos, estaremos nas letras galegas en donde no só en ayeriz, en todos os currunchos de Galicia se, se celebra da forma mellor posible, non? este ano que as pandereteiras como punto principal como referencia a darnos letras e darnos as tradicións, e por suposo non podían faltar o próximo día de esas seis aquí en ayeriz na praza maior actuación da escola municipal de, de música tradicional e as pandereteiras tamén que están na escola municipal de ayeriz Estas cantareiras que que herdamos, non? Correcto, Correcto porque son os maiores os maiores os que que que recolleron esas maiores, maiores que recolleron a nosa tradición popular, a forma de, de, de comunicar eh, extraordinaria e que ademais teñen unhas letras especiais, non? Algúnas delas son fantásticas, sí, non? son letras sobre todo que, que narran o día a día, sí, Que sí. pasaba en cada localidade, en cada aldea. Entonces, os eleva a parte musical e era unha forma máis de, tradi de tradición oral, non? De poder contar o que sucedía en cada zona Las foliadas, por ejemplo, las eh, formas de... de, de no de, de enamorar naquela época cando esfoliaban o o millo, o millo eh, pois a forma de comunicarse un ao outro de vai elir dali esta, esta claro. a fulanita e era outro que as tarefas agrícolas se iban unidas tamén á diversión. Era claro, aquelas, claro, claro, non? Sí. En comida, non? non? podía haber unha tarefa agrícola desde a sementeira ou a recollida pois do do centeo, ou calquera outra cousa ou das patacas onde non levara aparellada por unha parte a gastronomía, xa que normalmente se comía no mesmo emplazamento donde se estaba realizando esa esa tarefa agrícola, e despues tamén a parte, a parte musical, en donde, bueno, como ben decías, pois, pois a veces eh, se utilizaban incluso a parte musical para... Eh, conseguirá chegarse, pois, a mozo, a mozo, como fora Claro, eh? claro, claro. Por certo, falando de culturas eh, interesante de, de tradición, vostedes aquí en, en, eh, en Ayeriz teñen moitísima tradición extraordinaria Non somente é popular, senón tamén hasta gastronómica. Os amendoados da Llariz teñen... Por suposto, non son melindres e amendoados, teñen moita fama, moita fama e, non, e sin, non sin razón, porque a verdade eu creo que non hai nadie a que non lle, a que non lle guste disfrutar deles. Sí, sí, acá en Jogultón 12 ¿no? Exactamente, exactamente. <ríe> bueno, eh, eh, eh, Volvendo outra vez A, a cuestión popular e eh, eh, tradicional Non podemos esquecer Precisamente esa outra que comentamos antes Que era a festa do boi Ya carne de boi, lógicamente ¿no? Sí, vai todo, inda que son cosas diferentes Digamos que vai todo unido Xa que aquí se empezou con a primeira explotación De bois potenciada a través do Concello mm -hmm. Ora xa existen explotacións privadas Que surten desa de carne aos establecementos hosteleiros de, de Allariz e, bueno, e a quem se quiera chegar a partir do mes de xuño por o mercado da reserva de aviolfera, tamén hai disposición para poder comprar carne de boi e a festa do boi, unha festa que xorde no ano 1317 Caray. celebramos non fai tanto o setecentos aniversario da festa, lógicamente, cos cambios eh, que leva consigo nunha festa o paso dos anos, nunha mm, mm. mesma festa naquela época do que, claro, do que agora, donde, sobre todo, a xuventude demanda outra serie de actuacións musicais, pero, bueno, a esencia manténse e a unha parte importante de manterse esa esencia é a, a celebración do Domingo Histórico, en donde máis de 800 veciños e veciñas participan na recreación histórica da festa. Algo que non podemos esquecer, o de por qué? temos esa festa e, polo tanto, que seguimos celebrando e os veciños unidos, cada un no seu gremio uh -huh. participan nesa reclaración por todas as arrugas do casco histórico e vou confesar unha, un secreto que eu tiña aquí pero que, que por eso por eso a, miña, a miña falera como di, diríamos catalas por vir aquí a Llariz eu estudiei nos salesianos, ¿Salesianos? de aí sí. que agora é o instituto, lo xico, Ahora, de instituto, de instituto. E, e cando había festa Eh, resulta que nos escapábamos do do do, do internado, de, no de, recreo. internado, no te crees. Sí, sí, sí, estaba internado. Venga, madeo, después túrao me das orelles, bueno. Case eh, que o boi que paseaba polo, pol, pola por la rúa. Claro, claro. Así no, si, sin céntimos, como dín os cataláns, un pouquiño en que consiste sí, esa, what, esa. non é un San Fermín. No, no, no, no, normalmente no, asen muito menos, asen tú no, primeiro que pensa que é un San Fermín. Na no. no. festa de eh, por los enfrentamentos entre xudeus e cristians, okay. daquela okay. sí, sí. época había un barrios de xudeos en Allariz que impedirán a procesión do a, o paso da procesión de corpos. Okay. Entonces Andarzu a lomos dun boi, el os seus criados eh, conseguiron que un, un ano deixaron pasar a procesión botándolle formigas e fariña mm. aos xudeos. A partir de aí se celebra esa esa situación. Non? E, polo tanto, levamos moitos anos en donde antes os bois eran bois que cada prestaba cada casa, mm. según o ano, e eran bois mansos cos que se iba de viños, por decirlo sí, de alguna sí, forma, sí, sí, non? Sí, sí. Se iba a dar un paseo por o Pau e se iba de viños. Unha mostra tamén, que non tiña que ver con... con... Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Que pasa que hoxe non hai bois nas casas. Mm. Non se dedican a, a labores agrícolas e, polo tanto, son bois que o que fan cando salen da corte pois pues, botara a correr. Claro. É un boi que vai atado dunha corda e os homes do sedeño son os que guían o boi, por si acaso, claro, que sí, claro, claro porque, para que non haxa ningún incidente ni nada. Exactamente. Eso, claro, non é un San Fermín en entón, todos os que se pretende disfrutar da festa e tendo sempre presente o boi como unha parte fundamental da mesma. Claro. Participación, lógicamente, sí, Por sí, supuesto, sí, exacto, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, normalmente sale a primeira hora da mañá, a última da tarde, en algúns días tamén a mediodía e nada, son solamente está na rúa 20 minutos aproximadamente. Sí, que, o, o que imita esa procesión nun momento determinado, porque en realidade non é precisamente vamos correr detrás do boi, vamos correr de no, no final hai que correr porque bueno, o animal, como sí. dicen antes, non é un animal co que te podas agarrar sí, sí, e ir sí, tranquilamente sí. como si fora un camp, non? Non, xa, xa, es diferente xa. Pero qué procesión, en... 100%, 100 é importante Bueno, pues convidar a todos los que nos descoitan para que eh, nese, nese época que xa é verán Si, sí, porque este ano coincide do 14 ao 20 de xoño Sempre varía, porque depende de depende cando do coincide o corpus, corpus claro, Exactamente claro. Entón, este ano, vamos, no, a mellor época do ano Donde máis día existe Máis horas de día, de luz sí, sí, sí. Non? E que normalmente, pois pues, tamén xa fai Bastante calor, claro Pois teremos que facer referencia de, de, de isto na nosa festa Que tamén, coincidindo co Corpus Facemos unha festa en, en Cornella uh -huh. Que é a festa galega De, de, de Rosario de Castro uh -huh. En Cornella uh -huh. e, uh -huh. e coincide precisamente con esa fin de semana Que solamente son, son ben sábado e domingo E... Eh, Bueno, pois eh, oh, na medida das nosas posibilidades daremos coñecemento da, da festa do Boide aquí de de Llarí, que, que ten muitísimo porrito. Por certo, voltando outra vez á gastronomía, non é solamente os, os amendoados, aí eh, em, temos que mencionar unha grande celebración que se fixei pouco que, que ademais eh ter contacto con, con con Miguel, da Pastelería Fina Rey, uh -huh. ese grande evento eh, mostra de, de, de esculturas en chocolate. Correcto, sí. Legatum, no? Legatum, ainda está... Creo que ainda está a exposición non, non estou seguro se ainda está a exposición Na Fundación Vicente Arrisco claro. Que é onde está exposto que realmente é unha maravilla É decir, fin a rei, todo o que fai É algo excepcional Os escultores excepcional. que lle prestaron aí A súa creatividade sí, sí. para Unha peza que le reproduciron sí, sí, sí. En chocolate En el técnicas de pastelería y que realmente es una obra de arte también sí, sí, sí. Eh, Bueno, eh, falando de obra de arte otra vez, tanto de gastronomía, no, de chocolate, pasamos o, o, a carne de boi Que tenga aquí un predicamento especial, a casi todos los restaurantes esos días eh, celebran esa... si sí, es decir, carne de boi en Ayeriz, eh, no en todos los restaurantes, pero en parte de la restauración si sí existe todo el año, ¿no? Eh, pero, pois, pues, celebrase eh, normalmente Dende o último fin de semana de setembro E ata o 12 de outubro 12 15, dependendo de como que coincida coincidan as datas As jornadas de carne de boi da Lleriz uh -huh. En donde leva aparellado Que aparte de gustar chuletón E cualquier outra peza de boi hai os pinchos uh -huh. En donde moitas, moitas, moita parte da hostelería Pois pues, ofrece pinchos de boi No? Tapas un... variadas sí, Un tamén. precio determinado xa en todos eles E se participa nun concurso para elixir a mellor a tapa de boi Fantástico Volta... Aproveitar Vamos a, a seguir a Galicia ten as súas feiras e tal exposicións Pero aquí tamén hai unha feira especial que, que Na que se fai Mostra dos produtos Galegos de calidade Que aquí hai moitos Non, non por, por lembrar as monxas Que, que como dixemos, facíamos Os amendoados algúns outros, outros doces pero, pero esa mostra que se fai aquí en Ayeriz Congrega moitísimas persoas non? Si, sí, claro, congrega moitas persoas E despois, sobre todo, que é algo Tamén moi importante para Ayeriz Económicamente ¿no? económicamente é moi importante neso que me estás indicando tú dos produtos de, de calidade temos o mercado da reserva da biosfera todos os sábados, onde é un producto de proximidade e todos os productores de Ayeriz poden vender ali a súa producción sempre vai ligada a unha producción ecológica e de calidade e de, de, de kilómetro ¿no? cero mm -hmm. aí podemos ver dos queixos, o fumeiro todo as, as verduras <risas> as todo o tipo de verduras, as castañas o mel, o mel absolutamente, sí, sí. todos se pode comprar todos os sábados no mercado da reserva da Biocera. Eh, falando de reserva, aquí tenen un exemplo quizáis para todo España, para todo o mundo que esa biomasa que, que aproveitan aprovetan, é decir, ese traballo especial para uh -huh. que, non sei, para limpar e ao mesmo tempo ofrecer, ¿no? Si, sí, era a empresa Yarluz que eh, coa, proveita, coa limpeza dos montes o que fai é producir enerxía eléctrica, o se si realmente ese tipo de producción está en unos momentos baixos por a situación actual do mercado eléctrico e, entón, non é tan fácil nin tan rendible comer antiguamente ¿no? ese tipo de produción eléctrica bueno, por situación do mercado do mercado eléctrico pero, bueno, eso, eso o, tamén o, o complementamos coa existencia de, de rebaños tanto de cabras, de ovellas vacas e bois, que o que consiguen tamén é manter moitas zonas do concello de Allariz limpas para evitar, sobre todo, incendios, a gran lacra, non, que temos sí, en Galicia sí, que son os incendios. É bueno, queridos, é, é importante lembrar a Llariz non somente por o seu patrimonio que tamén hai que uh -huh. tener en conta, pero tamén por, a, por o disfrute do río eh, e dos aledaños, porque ten, aparte de museos, ten ademais esa recuperación do, do, do curtido, por exemplo, esa, uh -huh. bueno, falenos así... Si, sí, bueno, esa recuperación empezó a partir do ano 1989 en donde eh, todos sabíamos o que tiñamos aquí e, ayeriz hubo moitas fábricas de curtidos que foron unha parte económica fundamental ao finales de 1800, principios de 1900 uh -huh. e eh, eso na última revolución industrial ah, quedou prácticamente abandonado e quedaron moi poucas eh, fábricas e tiñamos todo ese patrimonio pois pues, casi destruído ¿eh? Entón, o que se empezou foi esa recuperación do río Arnoia e do entorno do río Arnoia. Eso levou, levou adiante que, eh, que toda esa recuperación que se empezou a realizar, que no ano 1994 tuveramos un premio europeo de urbanismo, que impulsou moitísimo máis a recuperación non só do entorno do río Arnoia, senón de todo o casco vello e gracias a iso xe temos varias fábricas de curtido varios muiños restaurados e que son tamén entran dentro do, do, da parte económica xa que nel temos restaurantes a las disposicións, cafeterías, eh, hoteles un pouquinho eh, un pouquinho sobre todo eh, de, de restauración e aparte tamén clubes de piragüismo mm -hmm. Eh, que nos permite tamén manter a parte deportiva dentro do que o, o propio río ¿no? claro. porque o río ten vida e lo tanto esa vida entra dentro de todas aquelas facetas que os alaricanos e alaricanas desarrollamos día a día Bueno, un convite para que visiten a Llariz, non? Por suposto, que visiten a Llariz eh, estamos entrando nunha época a nivel cultural moi importante a Llariz porque dende de, que sonar letras galegas sin desbotar lóxicamente o Nadal y, y, o, o Entroido desde que son sonar letras galegas empezamos xa e continuamente con actividades culturais, non? a Festa do Boi no mes de xuño, a Festa de San Biito que é o patrón no mes de de xullo, o día da Patria Galega xa no 24 e 25 de xullo, xullo. A, e a Festa da Empanada. Eh, no mes de agosto que tamén temos a principios a, a fornada que se sí. fai no pobo de Omato e onde participan tamén os os veciños eh, facendo pan nun forno tradicional sí. a festa da empanada coa degustación que se realiza o sábado noite e por lo tanto invitamos a todos a que veñan a disfrutar da primavera do verán, sin esquecernos despois do outono coa carne de boi e e coa e cos produtos de outono como son as setas sí. temos un mercado específico para produtos de outono eh, na segundo fin de semana de novembro e sí. en decembro coa decoracións de Nadal e dir hai épocas no ano sí, donde sí. allariz ofrece moitas cousas para os seus visitantes e tamén para os veciños que disfrutan todo, tamén de todo, totalmente delas. De todo, de todo. E ah, houve unha época, que un momento, me parece que no outono no, no, no, no, no, no, no pasado, que, que contactamos con unha persoa que, que ofrecía todos os produtos da, das castañas, hasta mm, fariña de castaña, produtos de castaña, Ten, non sí. me acordo, pero era de por aquí. O, Petelos. Pe petelos, esas Petelo, sí. tres. Por todo para esas gastañas, arbicas, as galletas, sí, depois a faríña sí, sí, sí. o, o non moixe que me chaman, tamén a castaña así moi cortadiña, pero sin chegar a ser faríña. Sí. Eh, este xeito sí. muito produto de a maíse un é, algo, é un producto moi salud saludable, ¿no? Con cual Petelo. a verdade é que é que é un prazer sempre disfrutar das variedades que se poden quitar dunha castaña, ¿no? Sí, sí, a medida de produtos. Yo asin todos queixos tamén. Bueno, fantástico. A verdade é que, que, que como acabo de vostede dicir, te paga pena. cualquier sí. Si me permites, no asin todos queixos, pois pues, eh, tamén temos aí un espazo que é o reixo. O tamén. Eh sí, ademais eh, neste momento se estás recuperando toda a pintura das pedras e dos árboles que eh, fixo ficis barrola. Barrola, E sí. esperamos que nos próximos meses podemos ter terminado xa esa intervención sepa y polo tanto disfrutar unha vez máis eh, dese da obra de Barrrola xaá no seu esplendor porque, bueno, o paso dos anos estaro aaire libre sempre produce un deterioro Maior que si está en, en interior. Fantástico, eu me parece que, que me excedí preguntando e, e, e participando con nosotros, foi unha obra para nosotros extraordinaria e, bueno, pois, que, que, que se poñan en contacto co Concello de Allariz para que poidan visitálo, que tamén en información e turismo tamén poden recoller, pois, as uh -huh. informacións con respecto ás vivendas rurais que tamén son moi solicitadas, non? Que sí, tamén sí. teñen bastantes aquí Sí, notas, ademais, moito E, mm -hmm. bueno, seria un, un prazer acoller que a cualquier persona que queira vir nos, A través da nosa web, eh, ayeriz.gal, poden, mm -hmm. poden ver todo o que desechen dayeriz de E aí teñen os canles de comunicación con nos eh, Tanto con cultura, con turismo, con cualquier outras áreas a súa disposición Pois, eh, moitísimas grazas Alberto gracias. Para min foi un prazer e unha honra Eu que, eh, Espero non haber confundido Ou polo menos incomodado demasiado A verdade para, para non ser unha honra E, eh, bueno, pois a... Os escoitantes dirán Permitideme agradecer A vosa presenza aquí Deseixarvos unhas boas xornadas por Allariz ah, E animar aos vosos veciños e veciñas A que xa cheguen a Allariz E que nos conozcan, conhezan máis de preto Bueno, os nos veciños seguro que saberán, de, porque temos bastante audiencia, temos constancia que, de, de que nos escoitan. Pero tamén nos escoitan en, en, en, en Radio CN, mañán remite ese programa, e tamén nos escoitan en, en Radio Minas Gerais, e uh -huh. tamén en... en, en, en... En Suiza Por lo tanto, a ver Se nalgúnha viaxe Anque fora extra internacional Pois pues que se chegan aquí Paga pena, lóxicamente sí. Novamente, moitas dísimas gracias eh, Hasta outro momento Que coide que non é a primeira vez vai se, Seguiremos, o mellor chegar aí No mes de xuño por aí Volveremos a incomodarle chamando Encantados de tervos aquí, un prazer Venha, aperta Pra de toda a via... Esta música damoslle ben a benvida a don Miguel Mosquera Un representante, un grande eh, personaxe que ten moito que ver coa casa Fina Rey Fina Rey que, que, que non é somente es que algo máis é unha gran disposición da gastronomía do 12 eh, eh, en Ayeriz Aproveitando que estamos aquí emitindo pois, Darlle a benvida a Miguel Mosquera Moi boa tarde Boa tarde, Julio. Benvido, moitísimas gracias por atendernos eh, Moitas felicitacións por ese traballo extraordinario Que últimamente están destendo moitísimo, moitísimo éxito eh, Moitísimo predicamento con ese legatum, non? Si, sí, bueno, pues moitas gracias Si, sí, a verdade que é un proxeto eh, desde a nosa perspectiva moi, moi chulo, moi bonito de facer non Ainda que moi laborioso Eh, bueno, pois pues, ao final ten moitos retornos de moitas maneiras, non? É eh, moi diversas con algunha exposición, como a que hai agora na Fundación Vicente Risco, ou algunha presentación que se fixo na Real Academia de Galega de Bellas Artes, é eh, dicir, eh, situacións que nunca pensamos que poderíamos ater como repostería. Eh, que nos está aparecendo e que estamos disfrutando claro. con ese, este proxecto. Esa repostería que ten moito que ver coa mm, escultura, non? Posto que foron varios grandes artistas que vos facilitaron ese traballo creativo para que vosotros os reproducíades en, en chocolate, non? Sí, sí, por suposto. Contónos un poquinho es, esa, esa historia. O sea, eh, ¿Cuáles son os autores e eh, en que consiste cada un? Porque son varias eh, figuras, non? Sí, sí, o que se pretendeu é facer un percorrido por eh, estas etapas da vida desde un punto de vista do concepto clásico eh, que é o nacemento, a nenez, a adolescencia, a madurez e a bellez. Eh, para ele, o pusémonos en contacto pois pues, con cinco escultores e... Eh, que llederan realmente ese valor creativo que íbamos a hacernos non mm. que eh, xeraran esas esculturas non e indicando cada unha facendo mención a cada unha dessas etapas de, mm. da vida. vidaentón contamos foi pues, con a manzano con soledad ten alta con arturo andrade Alaricano, laricano eh, con choéiz e eh, a cisco novo no eles foron os realmente os creadores eh, son mm. realmente o valor está aí non nos o que facemos Si sí que, pues, bueno, reproducirlas en chocolate que, co seu traballo coa súa eh, aportación técnica desde un punto de vista do traballo do, do chocolate da cobertura do chocolate e dos ingredientes que le van dentro ¿no? eh, facendo ese esforzo por intentar parecernos a esas figuras que le realmente crearon ¿no? e eles son realmente o, o valor real está neles no somos, bueno, o melhor unos transmisores para facer de algo que creativo que é fermoso pero para leválo a ese ámbito que é máis gastronómico, ¿no? eh, eh, bueno, que, vai, que chega ao Padal. ¿no? Sí, pero, pero, pero o que hai que darlle valor é o feito de que, de que se ponha en marcha esas cinco esculturas de chocolate para cinco etapas da vida, como dixe Chistí antes, que, que, que teñen un nome cada unha delas, Xénese, Agarimo, Díscolo, Odisea, Eh, perenne, non? Que, que, por certo, cada unha delas eh, non sei o, o, o que vos dirán os clientes pero, mm, por o menos, o tarde o dente, pois dirán vos estou da, da, da un pouquinho de de grima, decir jolín, estou estropeando unha unha obra de arte, non? Si, sí. sí, de mágua, todo mundo nos di da pena comela sí. bueno, pero non nos pensamos non sabemos que foi atrevido facer isto vale, non é, no é comum, é algo realmente moi innovador, incluso polo tamaño, non un tamaño exagerado, pero estamos a falar de pezas de medio kilo, mm. eh, que teñen que ver moito cabo monería, o recheo é un recheo de calidade, de moita calidade, eh, claro, a hora de agasallar isto, todo o mundo pensa en poñer un, unha estantería e eh, dixar que pase o tempo, non? Mm. Pero nós pensamos que isto é un producto realmente de, de repostería, que hai que degustálo, que hai que degustálo en compañía, no nunha xuntanza, con amigos, con familia, buscar ese pretexto para un día especial, no que tú queras que degustar de algo que tamén é especial realmente, non? Mm -hmm. Deixalo na estantería ao final o que vai con levar e que o producto se estrague, porque é un produto que, ao, ao cabo, a ser eh, comestible, pois pues vai perdendo, vai perdendo sabor, o chocolate, o que tende a que a manteca de cacao, cos cambios de temperatura vaya saindo hacia fora, No, entomai, acabar un poquinho blanquecina eh, bueno, realmente a finalidade non é, esa, non é non é guardalo como un oxeto decorativo non? Mm. para eso xa están os escultores sí. que se dedican a facer esas pezas para, para mantelas un pouco Eh, que decoren e eh, admiralas co copas do tempo, no. Eh, aparte de que, bueno, de que se disfrutar con, con esa beleza mm, escultórica, tamén ten unha presentación de, de, de, de, de grande calidade, ou sea, pu destes, destes un, un, un cariño especial, posto que que, que cada unha delas ten unha non unha tapa, unha un, caixiña de de de coloridos que eso despois hasta serve como, como atractivo non? Si, sí, a ver nos cando decidimos votar este proxecto a andar eh, sempre digo que foron 4 anos de traballo non cousas, unindo todos os conceptos porque realmente teñen un discurso que é moi complexo e ten moitas moitas aristas non? o primeiro foi pensar eh, neso que queríamos contar nessas etapas da vida falar cos escultores xerar esas figuras Nos lelo a chocolate, que tamén é un proceso longo para, para facelo dunha maneira un poquiño máis rutinaria non, non que xa mm. unha, unha elaboración pura de artista, xon que sexa un poquiño máis rutinaria, porque se non sería inviable tamén. É mm. eh, eh, todo non? desde o concepto destas diferentes etapas da vida, con nacemento, con xénese, con agarimo non esos nomes tamén que teñen sentido con cada unha destas etapas, pois pues tamén vai, a, vai un pouco implícito os sabores que leva cada unha desas etapas e do mismo xeito eh, esa caixa que, na que se introduce esa figura non? que para protegela e transmite tamén que o que vai dentro é algo de moita calidade eh, con, con moita fermosura non? Eh, dun, dun valor tamén artístico pois tamén ten a súa calidade entón, eh, a idea foi que esa mesma caixa cando unha vez se deguste a figura pois, pudese ser reconvertida nunha cápsula do tempo de maneira que, que cada unha desas etapas da vida tamén se convertiran un pouco como en transmisora para a seguinte etapa ou nese proceso de agasallo cara alguén esa persoa poda facer algo que, que involucre o, os fillos os amigos nun futuro uh -huh. de moitas formas non? porque aí que xa se abre a imaginación o que pode ser unha cápsula do tempo non? Uh -huh. pero bueno, non sempre pomos de exemplo de, o agasallo a Manai non que acaba de ter un fillo que se agasalla isto e que o cabo o dun ano, pois escribe unha carta ese pequeno, con algún oxeto que foi representativo, non? Nesa etapa da vida, non? Pois uh -huh. un muñequiño ou algo, e que ese neno poda abrilo, pois o millor cando teña 15 anos, se le a carta, pois, bueno, ten unha, esa parte emocional tamén. É esa maneira un pouco completar un proxecto que realmente é complexo, non é, non é só unha figura de chocolate, non? É moito máis, ten moito máis que contar detrás. Bueno, eh, ya xa que estamos nesa, nesa explicación tan, tan extraordinaria con respecto a, a esa creatividade que, que vosotros tamén aproveitades ¿no? que, que, digamos que o molde de, de nos escultores pero vosotros tamén si este des parte de, de traballo creativo para que podías llevar adiante, pero podías suxerir, por exemplo, eu eu teño que, que buscarlle un agasallo para mi irmán que, que ten máis de 70 anos e eh, que vou a chegar me aliaga. Qual de... me recomendarías que lle levara? Bueno, pues a ver, por idade, xa, por los pasos da vida, eh, non se así o reflexamos no, no, no vídeo que fixemos, non? Si mm. eh, se sí, sí que ahí entraría o tema da madurez, mm. o perenne, non? Claro. Decir, porque realmente xa cando tes eh, unha edade, non? Pois pues, o que sí. pensas en todos os que che veñen detrás, non? Pois pues, os irmáos, os fillos, mm. eh, entón hai xerar ese discurso, non? Que no que tú compartes non, bueno, pois pues nunha etapa da vida xa avanzada, eh, e pensar que toda a xente que deixas, toda a xente que está ahí eh, reforzalo para que a o mellor no momento que non estés a mellor soa moi xa moi duro, hmm. o, claro. pero de deixar algo, non? Eu penso moitas veces que, bueno, que nos falta a xente inmortalidade. Que, claro, é dicir o feito de ter algo unha vez pasado un momento hmm. que te diga Estuve aquí, eh. te din esto, tal que te se lembra esas persoas a min pareceme algo muito tamén muy, muy agradecer o, mm. o que ten unha carga emocional importante, non? Sobre todo, mm. pos, pos que nos faltan xa algún ascendente, non? Mm. Ou a madurez, non? Ou de implicar incluso que co paso de un pouco máis de tempo Volver a untarse, non? Porque dúis que te vas a co teu eh, a madurez pois pues, implica tamén eh, Nesta cápsula do tempo mellor o feito de volvernos a dentro de 2 anos ou un ano e volver celebrar este, este ese evento, non? É claro, claro. hai moitas, moitas aristas sí. e creo que cada unha das figuras claro, claro. ainda que está enfocada a unha etapa ten, ten moitas posibilidades de, de transmitir esa, esa necesidade de xuntarnos, non? E de celebrar Bueno, bueno eu, eu non sei Abordeite para, para que me axudaras a, a buscar esa, esa gaseña pero, pero é un exemplo, non? Porque hai claro, moito, sí, cualquera sí. Desas de cinco poderia servir Para poder agasallar a un irmán Ou cualquier outra persoa, non? Pero que é importante claro, claro. Puño como exemplo, nada máis e, e, De, de aí veo o, o, A miña pregunta sí, Bueno, sí. hai que decir a todos os nosos Ointes que tendes unha páxina que, que se chama así, fina redes com onde poden os nosos escoitantes poñerse en contacto con vosotros e solicitala que mm, quizáis eh, cualquera destes eh, produtos poden solicitalo mm, via online, pero tamén mm, teñen a repostería vosa non, non se centra somente nese chocolate senón que tendes tamén os produtos típicos e eh, eh, tradicionais de, de, de, de Ayeri, como son os amendoados e outras, eh, outras cousas, dilles, cuáles son? claro, correto nos, nos elaboramos en inicio a elaborar a repostería tradicional de allariz eh, bueno sempre resaltar o, o amendoado de allariz que se le facendo a una vila de sempre a torta real mm. eh, algunha variedade xa tamén con chocolate como pode ser o anaco mm. a, o melindre eh, facemos esta galleta de nata que que casi en casi todas as casas se facía non? con esa nata sobrante mm. de ferbero leite non? antiguamente sí, sí, sí, sí pois pues, un pouco recuperamos esa, esa receta, eh, con algún pequeno cambio, pois pues, tamén a facemos de además engadíndolle pois pues, ou frambuesa ou laranxa, naranja, quero nos si que a nosa filosofía é eh, un pouco ir nos tradicional, mm. pero tamén aportar algunha variable que pode enriquecer o que xa existe por si, sí, non? Mm. E despois con ese matiz tamén un pouco creativo, estructural claro. É decir, o que nos gusta tamén é divertirnos co que facemos non? Claro. É a artesanía, a repostería así que É, bueno, é a garimosa, por decirlo de unha maneira mm. Pero non deixa de ser rutinaria non? É mm -hmm. decir, Sempre é facer mismo, a mesma cousa De unha maneira eh, casi rutinaria eh, E hai que aportar O feito de aportarlle algo máis non Desde outra perspectiva pois A nos divirtenos moito Eu Creo que lle dá un, un valor engadido que é importante hai un habano de posibilidades para poder eh, escoller precisamente aí nesa repostería especial, que bueno, hai que mencionar tamén as rochas, hai que mencionar os bombós de diversos gostos eh, eh, que sei, eu, a, a verdade é que poñéndose na páxina de finarray.com uh -huh. pode, poden elixir non? Que ademais eh, se si se merca con unha cantidad de determinada de, de, de produto seguro que hasta chega a casa de cada que era dos nosos escoitantes ca gratuita, non? Sí, si, sí, a partir dun importe que non é alto eh, envíase de seto gratuito. Eh, bueno, hoxe en día a verdade que a modernidade está aí, mm. as cousas van cambiando. Eh, a nos é eh, un tipo de venta, nos gustano moitos ao tipo de venta en o punto de venta intermedio, non? Mm. De esa outra tenda especializada en, na cidade que sexa na que o, o contacto co vendedor é cercano, non? E mm. de confianza. Claro. Pero que sí que tamén A venta online, o que si nos dá unha posibilidade que a nos nos gusta moito, que é o feito de poner o produto recén feito. Claro. Eh, en un día ou en dous días na outra punta de, do país, non? Claro. Eh, o feito de que te encarguen algo, de que tú metas no forno e ese mismo día ou o día seguinte podas sair para que chegue o día seguinte recén feito, eh, si que é algo que o as tendas, eh, aínda que teñas un contacto moi mui moi poquillo tempo, non? E eh, manteñas a frescura tamén como, como unha parte moi importante. Eh, esta outra a venta online, si sí que te permite ese salto, non? Mm. Por un lado perdes esa conexión co vendedor intermedio, que é interesante, pero por outro lado tamén ganas esa, esa, esa frescura, non? No no, no yeah. produto Ya, me perfecto, final. Ya, pero sea, está muy bien a poder escoller porque na na páxina podense ver todos os produtos que, que tendes y entonces eh, esa ese habano que que, que, que, que que casi en directo desde dentro da casa podes aproveitar para poder elixir e entonces bueno, pois pues un, unha axuda para, para as persoas que ao mellor non sí, se poden sí, desplazar, ya unha grande ventaxa para todos en común, non tanto para o vendedor como para o comprador. Sí, aparte tamén pasa unha cousa, é dicir, non só so feito de facer tamén repostería tradicional, eh tamén hai moita xente, moitos galegos fora como sabes, eh, da nosa terra eh, sempre hai un vínculo hai no? xente que ven por aquí, que te coñece que os coñecía desde fai moitos anos e o que queren é seguir manténdose vínculo o xente que non é de aquí, pero que pasou mm. os coñeceu e quere recibirlos entón aí si sí que abres unha porta que moitas veces polo, polo polo canal comercial habitual, pois resulta máis difícil porque, bueno, sí. nos o noso canle comercial é de pequena tenda especializada, uh -huh. e eh, bueno sem, si que te tendas en moitos puntos do país pero hai veces que é difícil chegar a un sitio que é un pouquinho eh, de población un pouquinho máis mediana que, porque non das chegado a todos os lados realmente ¿no? por, por pura esencia, ¿no? non podes estar en todos os lados, entón isto si que recorta todo ese camiño ¿no? hai moitas veces que é moi directo e iso si que está moi ben, claro, para a xente que nos coñece, é eh, fantástico Pois, eh, agradecerche moitísimo, Miguel, que, que, que nos atenderas, que, que nos falaras de ese grande produto extraordinario que, que tendes na vosa tenda fina, rei, que, que, por certo, non dixemos o, o enderezo, pero está aquí en, en, en, en Ayeriz, eh, aberto casi bueno, todos os días, ¿no? me parece que non descansado, sí, a rúa Emilia Pardo Bazán número un de Ayeriz, non? Correcto, sí, un pouco a entrada do Pou, por a parte de abaixo, a parte alta, a parte de baixo O outro lado do río, como dí. A entrada dí. polo río, sí. correcto, a pasar a Ponte sempre estamos aí, bueno, eu creo que nunha boa ubicación. Eh, bueno, a xente que nos coñece de fora, pois pues, xa nos diga, ah, a verdade é que chegar e xa podemos pues, sair. Eh, bueno, a verdade é satisfactorio, non, ter ese, ese vínculo e esa cercanía co... O cliente, ah, non? Agradecerche moitísimo a, a túa participación de hoxe, eh, desecharche moitísimos éxitos, eh, por outra parte, bueno, pues eu, xa que me recomendaches eh, eh, mm, buscar ah, o, o gasallo para mi irmán, vou intentar chegarme ali despois a, a Fina en Mercalo. A ver se si nos vemos logo. Eh, nada, o placer é meu sempre con vos que, que contades comigo aí non é ese programa que facedes que bueno, es tan interesante, ¿no? Sobre todo para la gente que Alega que non, non está na súa terra, non? E está por aquele de lares. Pois é xo que, que a vos. intentamos Que a nosa cultura siga se coñecendo Non somente co idiomas Sino tamén coas posibilidades De, de coñecer cousas novas e Nesta ocasión, estando en Allariz, pues, non podía ser De outro xeito e, Que saibas que o noso programa remite Se precisamente en Radio Fne E tamén se remite en Radio Minas Gerais E en, e en Suiza Por lo tanto, un placer e unha honra para nosotros Muchas gracias Hasta otro momento, Miguel Muchísimas Hasta gracias Hasta otro momento Gracias a vosotros E for onde vas, eu e antes que te decides, a vivir o meu bem. É unha verga se ti atravesar iso vai que pisas o que eu, eu somos sombra da tua figura que é minha somos un país verdes dos corpos de geografía dosa memoria e a historia desta patria a tua linha e se chegates ao limite se desafiates a sorte Que era la vida Contigo ganhei a morte vida é unha aventura Miña aventura quererte Eu sou o teu destino É ti, miña penadora Cerro al mar no aire avançaba e sabe que o rocío que agora caixa a xerxeada de mañan baixo o aire levantase tamén desacadencia que canta que tras este frío me cubirá 12 mente outra mañan Trarás este fríoo meu vida Mais no há levantase Donmén a cabezaía Que canta que traz concedee Ales que viajan a trejo relatas e bes e da escada metálica ao tempo das flores moi boas mercadas... tardes outra vez queridos escoitantes Eu xa sabedes que escoitantes e o non é a mesma non teñen o mesmo significado pero que queremos que todos vosotros esteades atentos á seguinte participación e colaboración que temos aquí prevista estamos en Añariz como xa sabedes eh, o noso programa Galegos no vai a se reemitir de tal maneira eh, do mesmo xeito tamén en Radio FN vamos llegar a ben vida A un personaxe ilustre aquí en, en, en Allariz E ademais vicepresidente da Fundación eh, Vicente Risco Don Antón Blanco, moi boa tarde Hola, boa tarde Benvido. Eu dixen que era unha persoa ilustre, pero a parte de ilustre un grande formador, porque teño entendido que tuvo moitos alumnos e algúns deles eh, poetas entre eles, non? Vamos <risos> de mencionar unha delas, non? Bueno, dediquei unha boa parte da miña vida a profesorada o sí, mundo da, da educación e do, do ensino eh, malo será que alguna vez nun xa algún que salga eh, que sobresalga dos demais non? Eh, bueno bueno, pues eso, quería falar con vostede, posto que eh, a mellor información que podemos recibir da Fundación eh, Vicente Resco eh, gracias precisamente a unha das persoas que participan nesa Fundación e a vostede como vicepresidente, seguro que nos vai a informar moi axeitadamente acabamos de recibir a, a información do Consellero de Cultura que dixe que teñen aí unha exposición, tamén Miguel Mosquera tamén nos dixe memorones unha, unha exposición que teñen de esculturas de chocolate. Sí, era... bueno, eh máis cousas. Contenos algunha así de tapouco estenderse demasiado, pero si sí, algo sobre a fundación, non? Sí, unha das exposicións é unha das actividades eh, que falla habitualmente a a fundación. Eh, neste momento efectivamente hai unha na que os eh, de Finarei tiveron eu creo que a gran idea de convertir arte en chocolate. Mm -hmm. Entón, eh, encargáronlle a un grupo de cinco artistas galegos, escultores, galeos, escultores eh, que fixeran unhas pezas eh, seguindo os ciclos da vida, desde a Nenez hasta belleza, a Niez. Sí. Estaba eh, Cada un interpretou da súa maneira, despois se le fixeron os moldes desas de pezas el reproduciron en, en, en chocolate, chocolate sí. non? Este é un, un casamento moi interesante. un clara... atractivo tamén na Fundación, lóxicamente, sí, non? Sí, claro. Un lugar de eh, destacado tamén. Sí a Fundación está aberta a todo tipo de iniciativas, pero estas son especialmente queridas entre outras cosas porque os promotores se xente de Allariz era exactamente eh, do, do eh, dedicou seu traballo a, a a unha actividade noble eu publiquei hai algún tempo un libriño de do doces am e chocolates en, en Allariz, Allariz unha especie de historia de, de visión no tempo de como foi como foi evolucionando este mundo E a verdade é que os de Finarrei aí, aí tenen un lugar especial, claro. Claro, claro. A falando de doces o, o que hai que lembrar que, en Allariz que non sei o que, o que despertou a, a, as ganas de, de, de o, o polo menos o, o grande, a grande eclosión do doce foi un das monchos, non? A, a... Sí, no... teño eu, non sei como. No, no libro no libro este eh, trato de explicalo. É moi probable que Santa Clara, Santa Clara servise de ponte entre a tradición xudía uh -huh. e a situación posterior a evolución posterior dos, dos amendoados É máis que probable que os xudíos que chegan a Llarí na segunda mitad do século 12 antes non, porque senón habería referencias e non as hai antes ah. antes de, de mediados do 12 chegan posiblemente desde Portugal que traen, entre outras cousas, a súa cultura culinaria, dentro da cual as améndoas un papel moi importante. E incluso, se un se fixa, a decoración que siguen mantendo eh, algúns dos doces de Ayariz, um, rememoran claramente a estrela de, de Israel, non? As Si, tres... eh, eh, sí, bueno, eh. tres ou seis puntas, porque son sí, sí. unha sobre outra, que ao final son seis puntas, eh, e posiblemente a pervivencia no tempo de algo que chegou con xudeus cando entraron a Iquina Vilala polo século XII, na segunda mitad do século XII. Bueno, hallariste eh, Iariz ten historia para, para, para dar e vender, non? posto que eh, parece ser que hasta o rei sabio sei que foi estudado aquí, ou polo menos algún sí. rei da, sí, da castela. Non? Alfonso X pasou longas tempadas e que Iariz é posible que fixera recompilación das cantigas, polo menos en parte desas uh -huh. residencias aquí en, en Allariz eh, Violante e a fundadora de, do convento uh -huh. de, de Santa Clara e outros moitos reis tamén uh -huh. estiveron no? sobre todo Alfonso VII uh -huh. que o, chamado emperador que entre outras cousas deu foro a, a Allariz a Vila un dos primeiros foros de, de Galicia, inspirado no de Sahagún, pero con varios artigos eh, inéditos, non, novedosos, é uh -huh. que é unha boa fonte de información para coñecer como era Ávila a mediados do século 12. Antes non o citei, pero vai, eh, fundando por ter em si existiren os judeus daquela no foro necesariamente se faría algunha referencia a eles, porque o foro é puntilloso. Ah, sí. Regula prácticamente... Min, minucioso. To, ¿no? minucioso sí, sí, sí, regula sí. prácticamente toda a vida social, a relación de convivencia e tal. Se houbera xudeus, seguro que entraban neses artigos uh -huh. do foro. Non se para nada o que quere dicir que a súa chegada foi posterior a mediados do... do, que, do que esa documentación está aquí. Si, si, sí, a... sí, o foro está o, o foro editado. Est... a pose por casualidade porque estaba facendo parte dele estaba facendo de de outras documentacións pero conseguiuse recuperalo está publicado e analizado si, sí, si, sí, é un dos e quen Hai varios, pero ve, eh, dos, dos máis antigos, Moi no. ben, moi ben. Bueno, uh, uh, vamos a recentrarnos un poquecinho agora eh, no, no, na, na fundación, na fundación que é importante que, que saiba. En primeiro lugar, eh, destacar volver a, a recordar, a lembrar que xa o dixemos no, noutras comunicacións que tivemos precisamente dende den de Radio San Boiellín, neste noso programa Galegos no Baix falar da, da publicación do editorial que teñen aquí de grande prestixio po que uh, fan, son os que editan os premios que uh, a Fundación fai Pero tamén facer mención da, da biblioteca e eh, da consulta que se pode facer na, na propia Fundación, posto que hai muitísima documentación xa digitalizada. Mm. si sí, neste momento temos alrededor do 85% da documentación xa digitalizada, Eso facilita moito as consultas investigación. No? Claro, os ah, investigadores ou simples curiosos que queren ter a información puntual pois é eh, relativamente fácil, basta que o claro. soliciten na propia página web da fundación figura o índice sí, sí. de todos os fondos que hai identificarse, solicitar o que se precisa sí. e se está digitalizado non hai ningún problema e como digo se hai xa sobre o 85% Carai. permíteme que faga como estamos falando de Reis sí. eh, na fundación temos un programa de poesía ah. que se chama Poetas na Corte do Rei Sabio Anda. porque estábamos a falar, claro, estábamos a falar do, do Rei Sabio ¿no? sí, ¿eh? en uh, colaboración con Yolanda Castaño. Castaño, a grande poeta actual galega mm. e, ela um, tem unha fundación que lle permite traer a Galicia en poetas de todo o mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Xa, xa, xa. E, eh, a partir de aí ela nos facilita que ses poetas veñan a Galicia de cando en vez, ¿no? E iso nos ten permitido pois pues, ter poetas macedonios ou poetas australianos ou poetas canadianos, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, prácticamente xa. de todo o mundo. multicultura Claro, porque mm, ela facilita súa chegada a Galicia e depois pues, a nos pois pues, ela normalmente leva a Coruña, que é onde mm, ten a súa fundación. A noso, pues, é só traelos desde Coruña hasta Iquia Llarid ¿no? caray, sí, e iso ten sido un auténtico luxo algo que de outra forma a nosa fundación non ten recursos para permitirse traelos desde lugares luxo, tan lansano, ¿no? luxo pero ademais honra ¿no? porque sí, claro. enche de satisfacción a todas as persoas que poden chegarse aí, sí. non somente a, a música ¿no? esas, sí. eh, esas eh, xornadas que teñen de música eh, sí. eu si sí teño un amigo poeta, muy amigo. Japonés, Yasujiro Yasimoto. Hayasimoto, coñecido, sí, sí, sí. Eh, sí. poeta coñecido, ten sí, moitos sí. premios en Xapón. Eh, Permitírme o luxo de estar con el en Xapón, hai uns anos facendo o camiño Kumano, que é algo equivalente ao Camiño de Santiago, con ah. moitas diferencias ah. entre un outro e outro, salvando pero saludando claro. moitas distancias, pero é eh, unha persona encantadora pois pues, tuve a sorte de coñecer él e a súa mullera Kiko porque il veo a facer un recital de poesía xaponesa aquí, aquí na fundación caray, caray, caray. claro, tenemos que ter un traductor que iba facendo traducción simultánea sí, sí, sí, el fin caseiro que por certo fixe unha traducción espectacular eh, pero tamén é unha forma de abrirnos ao mundo ¿no? claro, claro. que unha vida me tiña imaginado poder ir a xapón recorrer todo xapón e facer a pé, recorrer a pé, a parte centro-sur de Xapón, facendo este camiño Carai, cumano, non? o cumano-codo cumano que chamamos. É un privilexio, pero tamén é unha honra, e tamén unha aprendizaxe, non? algo que tamén serve para que todos os posteriores coñezan que a nosa cultura ten extensión, aínda que teña que traducirse, non? Sí, a veces temos a impresión de que o noso é o centro do mundo e non é exactamente así eso o viviu risco tamén ¿no? que chegou a decir que Galicia era un mundo pero despois de coñecer o mundo uh -huh. despois de conhecerlo él tiña argumentos para poder decir que a escala uh -huh. en Galicia se poda topar prácticamente todo pero para eso hai que coñecer o O, o, todo, o resto, ¿no? sí, para poder sí, facer esa, esa... Sí, porque foi un grande viaseiro, ¿no? claro, é, é, é unha persoa moi, moi, moi formada. ¿no? Ele encantaba, eu dicía que as viases... Sentimento que ele despois trasladou ao Seminario de Estudios Galegos, que unha das principales formas de avanzar no coñecemento é viasear. E o Seminario de Estudios Galegos tiña como práctica, eh, práctica didáctica, As, as eiras que chamaban eles as viaxes viaxes Tra, multidisciplinares trasladarse durante un tempo a un lugar xa pues, vamos a Melide ou mañana vamos a tal sitio iban tres ou cuatro dos seminario especialistas en distintos temas botaban ali un tempo cada un tomaba usas notas tomaba uh, referencias que eran necesarios e despois facían un informe final isto mm -hmm. forma parte da metodoloxía de risco moi relacionada ca metodoloxía etnográfica, etnográfica de Alemania fundamentalmente de Schneider e de outros moitos teóricos alemáns que il foi a buscar con pouco éxito nabía que fixo a Europa Central, a Mitteleuropa. Mitteleuropa, exactamente. A sí, por 1930. el sí. Realmente o que iba a buscar era uh, os grandes etnógrafos sí. alemáns Despois, pois, pues, foi un fiasco porque algúns xa morreran. Sí, sí. Outros, cos que ele contactara, estaban facendo traballo de campo en África sí. e, ao final, foi un pequeno desastre en ese sentido. Tanto que, depois, tuvo que marcharse a Praga de a Viena para estudar máis nas bibliotecas, nas exposicións, eto que con personas que tiña referenciada. ¿no? Pero bueno, todo es viaxes fundamental. É fundamental, si si. Eh, no, se claro, si no? queres coñecer Palencia tes que irs eh, tal. Eh, claro. eh, claro. É importante que, eh, si a Leriz, que te, mir, ye, ye, e se queres car... coñecer Ayeritas que te vir. E e en si pode ser a pe mellor. Eh, ba, bueno, claro, eso si sí, certo tamén. Si, sí, pois, pues, de aí a, a, a na digo a, a, a, a ideoloxía do camiño de Santiago, non, o camiño de Santiago non é solamente buscar buscar eh lugares, buscar gastronomías, ir a buscarse a si mesmo, é mesmo a disfrutar do que do, de todo o entorno da, que, con, da que... contorna, que... das claro. asientes, das paisaxes. Claro, claro. Ese, bueno, eh, Vol, voltando novamente a, a Fundación eh, Agora mesmo, hai pouquiño me parece que teñen, teñen varios premios convocados Pero agora mesmo hai pouquiño que acaban de, de, de dar luz A, a convocatoria do, do... De Ciencias Sociais De Ciencias Sociais, non? No? Si, sí, dos que temos eh, o, o de máis tradición no? Era un premio que se empezara convocando en Castro Caldelas mm. Porque a familia Risco era originaria era de, de Castro Caldelas eh de convocar por problemas internos na corporación da de, de, de, de Caldelas de Castro. Eh cando tuvo um, conflicto en en Allariz entre a partir do 89 mm. eh, que provocou un cambio no na na dinámica de goberno de Allariz <coughs> Pois unha das primeiras cousas que fixemos na área de cultura da que eu daquela era responsable foi intentar recuperar este premio con o Legario Somoza mm. eh, que, por certo, estuvo moito tempo vivindo en Barcelona sí, que sí, sí. unha empresa sí, ali en Barcelona sí, parte da editorial olegario. que leva o seu nome no? Pois chegamos ao acordo de recuperar o premio e eh, se volveu a empezar a, a convocar con... Eu creo que con notable éxito, eh, vaya, sigue hasta ahora. Muy vale. bien, pois pues, eh, todos que queiran eh, saber algo máis desa de convocatoria que se poñan á páxina, non? Na página, non? Sí, sí, na ¿no? página web de, da fundación que ten aí con eh, dixemos antes que que ten documentación, pero tamente con información das convocatorias que que sí, se. as bases ponen. dos premios se poden consultar. Da, vale. vale. O outra mmm, cousa que quería destacar Do, dunha visita que, que agora mesmo non sei se a teñen prevista pero, pero visita online tamén se podría intentar buscar na, na páxina que, que se poida ver non solamente a exposición sino tamén cousas que na, na, na propia fundación destaca, de, poderíamos destacar aqueles traballiños que facía Vicente Risco con migas de pan sí. ou cualquier, no sé. Sí, Risco comentó en varias ocasiones que él u que le te teria gustado era ser artista plástico, uh -huh. pero que nunca tuviera tiempo para poder dedicarse a ello. Pero dio muestras de que tenía habilidades, ¿no? Él era o, auténtico manitas. Sí. Hacía ¿no? figuras de papel, facía plegables distes que despois se poden abrir e unha historia completa e as figuras que ti dicías, as facía... As que a xa na fundación nos la regalou unha señora de Castro Caldelas que era veciña do Risco e amiga da familia e dicía, non, viña a xantar ali a nosa casa cas migas que sobraban do pan empezaba a amasala, se amasaba, se amasaba e ao final pues, salía un can ou salía unha pomba ou salía un pastor ou salía... Eh, bueno, despois se deixaba que endurecera algunas as pintaba un pouco e tal, e <risas> ela tiña unhas cuantas na casa que non las cedeu para a fundación están expostas ali na fundación o que quere decir que habilidades elles supunían o que nunca tuvo foi tempo suficiente ¿no? para dedicarse sí, sí. isto Pois é o que dicía, que mellor, eu sei que en páxinas de, de, de, de museos, por exemplo, ten visita virtual, ou páxina sí. dunha, dunha igrexa, unha visita virtual, ou mellor hasta alguén sí. que teña te manitas nese aspecto... Sí, de... sí, sí. Eh, eh, eh, de, de alguna forma eso xa sí é posible, porque na páxina web están os fondos da, da fundación, Os fondos eh, A relación de todos os fondos no? uh -huh. Están as bibliotecas sí, sí, sí. Están os fondos documentais Están os fondos plásticos Por iso Están fondos plásticos Ahora estamos rematando xa Un programa Para dar un chanzo máis eh, Convertir a fundación Sin deixar de ser fundación En un centro museístico De intercambio tamén De, de que vai sí. permitir, si sí, intercambios E sobre todo vai permitir Que o acceso aos fondos Non só os fondos documentais Sino tamén os fondos plásticos A catalogación que temos feito De fondos plásticos Cada unha das obras referenciadas E temos máis de 300 máis de 300 Vai acompañado dunha fotografía A parte da ficha que corresponde ca obra Pois vai acompañado dunha fotografía y eso relativamente fácil porque en, en estes fondos están catalogados eh, por autores por obras por eh, fáciles eu, eh, quero coñecer pues, a obra de, de virililio por exemplo creo uh -huh. que llemos a dedicar a próxima exposición uh -huh. porque cumple ahora 100 anos cúmpse 100anos do seu na cemento pues entrai busca virililio y aí aparecerán as uh, non sei creo que de virililio temos un montón de De, vamos a exponer expor nos 31 unha, unha cousa así, pero temos moitas máis obra, ¿no? Ah, pois quen queira entre aí eh, eh, sí. hai fotografía de todas as obras. Fantástico, fantástico. Bueno, eh, eh, eh, bueno, eu mencionaba eso da visita virtual porque claro, é decir, a, a, a veces unha, unha pequena iglesia dice fanlles fotografías, pero ao mesmo tempo dice fan, fan Sí, si, sí, pequeno... claro, claro, se fan maravillas. Claro, claro, e entonces por iso comentaba eso, porque ver esas figuriñas que que feitas en De migas de pan. De migas de pan, son estas medidas. Bueno, a fundación, xa lle demos un pequeno repaso. Por certo, eu sei que teñen un contacto, están relacionados precisamente, ou quería me referir a que tamén a fundación, me parece que a fundación Otero Pedrallo e a outra máis, van a estar xuntas para poder fazer un proxecto importante de Colón Conoción. As fundacións de nós, non? Eso. Fundación de nós porque claro um, o punto de partida é a revista NOS ¿no? mm. a revista NOS al ano, ano 22 empezouse claro. a, a publicar e publicouse hasta a guerra ¿no? eh, con algúns altivaixos mm. pero bueno, na revista NOS creou unha xeneración mm. abriu as portas a Europa e un novo grupo de escritores de, de artistas e tal, que utilizaron a revista para centrar a aire fresco nas uh -huh. novas tendencias europeas pero tamén para dar a conhecer as súas obras no? sí. e eh, iso deu pé pois iso a, a que se fale ainda hoxe da xeneración nos entre os que Castelao Risco, Otero Pedrallo Cuevillas, etcétera uh -huh. xente de, de primerísimo nivel e as fundacións o estes non todos teñen fundacións pero os que teñen fundacións o de, o de Otero e pues, eh, a de Castelao claro, tamén, sí. tamén sí. pois pues, eh, nos temos reunido varias veces, temos feito xa algus proxetos en común e seguro que no futuro seguirá habendo colaboración, claro sí, sí, eu escutei e me parece que, que a súa presidenta ou un, un proxecto que, que, que vai a ter unha grande resonancia porque, porque eso, a colaboración intercentros, por así decirlo sí. pois é moi importante e ao mesmo tempo as ideas que sirven para xurdir cousas novas e que, que axuden a que todo o mundo poda disfrutar sí. en Lourense, Losada Diegues ¿Sí? eh, Otero Pedrallo eh, Risco son que pero, eh pois hai outra serie de personeiros sí, sí, sí, sí. que teñen fundación, pero que tamén forman parte do grupo este de nós, ¿no? uh -huh, uh -huh. Bueno, que que máis lle quería pedir a vostede no Antón? que de, eu creo que a polo menos un repasiño sobre a, a, a Fundación xa lle demos pero, que, que, e, e, e outra cousa digirlle a todas as persoas que giran que, que a Fundación está aberta para poder visitala, non? Sí, sí, a Fundación cumple 30 anos mm. eh, puxose a andar al Apolo 95 eh, estamos xa no 25 ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. entón a, xa, xa ten xa ten unha trayectoria importante abre eh, periódicamente unos seis de semana eh, festivos pero mm, para grupos o alguien que no puede vivir en Pues basta que vos solicites emprea, pero será alguien que que poida hablar as portas e un pequeno un pequeno coste de cubro o mínimo da entrada porque para o non como te creo que non sei se é 1 € ou 2. Así, así, pero un mínimo elosico, claro, eso ten. Todos os museos teñen, o sea que por que non vai ter unha fundación un mínimo de as fundacións fan un traballo importante, pero um, teñen gastos, claro, gastos claro, pois pues, claro. hai que cubrilos, en un sempre axuda pública, a dichosa subvención uh -huh. que que sin ela sería moi difícil, pero con ela solo tampouco se cubre normalmente o que precisa unha, unha fundación, non? Non, e o espazo mesmo. Eu, solamente se, te, se temos que pagar a luz, xa, xa é algo que... Claro. que, que, que hai bueno, que... aí temos moitos colaboradores. O edificio é do Consello... Hmm. Por lo tanto, unha boa parte, da que outra ten que ser a fundación, pero unha boa parte dos gastos de conservación sí. e de mantementos cubre cubriu o, o concello. Fuístemos pues, un grupo tamén de colaboradores, de patrocinadores, sí, en a sí. medida das súas posibilidades tamén aportan. e despois pois pues, estes pequenos papas patronos tamén, o clásico, ¿eh? sí. que ese son os que máis aportan, digamos, a, eso que, que... esos costas. Sí, sí, sí, sí. Pero, bueno, depois a, pues, a entrada aos concertos mm. pues, se cobra tamén unha pequena cantidade ¿eh? porque, claro, eh, temos un ciclo de concertos trimestrais eh, ahora lle chamamos neoartistiñas eh, eh, utilizando eh, eh. o termo que, que acuñou El o risco de artistiñas no? sí. que chamou o primeiro grupo que non son tan neo, porque teño entendido que no, son, no, no, grandes, no. Son, son grandes son eh, grandes sí, pero neo lle chamamos nosa hora, estes es porque son xoves vale. son xoves, por eso lle vale. chamamos neoartistín vale, porque vale. son xoves, moitos diles ainda en fase de formación o recén rematado al gusto, porque outros de grande renome eh, que que otros, que... bueno, xa ah, ah, son que... eh, Braix González por exemplo que ejemplo, yo, eh, coordina o ciclo, pois, é un gran compositor claro. de grandes compositores que hai en Galicia, acaba de estrenar aí non moito, unha ópera unha das primeiras óperas que se fixo e que en Galicia, a Loba Branca uh -huh. basada tamén en un conto en un relato curto de, de, de risco de ¿verdad? Vicente, sí, sí, sí, sí. e eh, bueno, pois Eh, as actividades están moi ben pero as facturas hai que pagar claro, <risas> Por certo falando de actividades e falando de, de, de interpretacións eais o, o que hai que destacar de, eh, máis de con muitísimo mm, eh, énfasis eh, a, a representación do porco de Pe non que que, sí. que, que que tuvo muitísimo éxito en, en, en case todo Galicia non eh, si sí, sí, sí, foi unha adaptación... Extraordinaria estuvo máis dun ano, casi dous anos en, en cartel no? uh, uh, uh. É unha, da, Porco de Pé é unha novela moi complexa, no? moi complexa Posiblemente seja a primeira gran, mode, gran novela contemporánea de Galicia no? o, o punto de, de partida E claro, pasalo ao teatro mm, A mí se me facía moi, moi complexo Ora, a compañía esta de compañía de, de, de, de, de, de, de representaciones céntricas, sí. Como elles mesmo se chamaban, pois fixeron unha adaptación extraordinaria, Dunha obra que enormemente complexa, difícil, sí. tanto nos seus eh, personaxes como eh, nas as relacións que se establecen e eh, eh, todo iso facelo en pouco máis de unha hora en un espacio pechado e eh, con un grupo muy reducido, creo que eran só cuatro actores, ¿no? que se iban... Intercalando os personaxes. Sí, sí. pues ten una enorme dificultades e un enorme mérito, claro. Uh -huh. Pero que tuvo muitísimo éxito, posto que en cartel durante tanto tempo no? sí, sí, non é sí. fácil manterse no. durante... Vendo a media que permanecen uh -huh. as obras en cartel, lo supera con moito uh -huh. a, a media, sí. Pois pues un éxito tamén da Fundación porto que aportar sí, sí. por, por ese non sei eh, apoiar precisamente un traballo de Vicente Risco que que bueno que, que paga a pena o, o do teatro eh, na Fundación sempre ocupou un papel importante ahora mismo estamos traballando en un proxecto a longo prazo porque sobre unha obra inédita de Antón Risco Do, do fillo de, de Vicente, de Vicente. Eh, Que tamén ten documentación na si, Fundación Claro, é que a Fundación é dos dous claro, claro, Inicialmente claro. Vicente, pero ahora é tamén de Entón, no. riscos, fondos plásticos sí, sí. e documentais e tal Están tamén na Fundación no? uh -huh. Pois il deixou um, varias obras sin publicar Morreu un novo, relativamente sí. E unha delas má fixo chegar a min Eh, pois pouco antes de, de morrer unha obra moi dura titula Seomi está unha adaptámola adaptando para teatro que eh, pensando en que a un plazo medio non antes posiblemente de cinco ou seis meses pois se poda estrenar no? ah, eh. despois tamén habrá que publicar o texto uh -huh. pero bueno Este tipo de, de cousas, pois pues a fundación sempre ten as portas abertas a a darlle o teatro, a salida, ¿no? O teatro tamén fai hinca que en eso. Bueno, pois non sei, coido que o tempo vai nos xa coido que a mellor é que incomodai moitísimo espazo, pero a verdade é que estivemos moi a gusto eh, escoitando a, a súa sapiencia <risas> con respecto a, a todo eso que demos podemoslles darnos de un pouquiño de voltas Que saibo que non vai a ser a única vez que contactemos con vostedes, senón dun xeito ou doutro, intentaremos tamén comunicarnos con vostedes para que nos siga dando leccións non somente desto, senón tamén da trayectoria histórica da propia vila de, de, de Ayeriz que vostedes coñece moi ben tamén, non? Bueno, levo moitos anos eh, relacionado con estas cuestións e eh por menos en termos serais. Pois pues, si sí, en algunhas cousas máis eh dunha forma máis específica por se si fixen algún traballo sobre algo, publiquei algo sobre algo, pues, obviamente de eso teño máis información que a xente do común que non ten por que tela, non? A que son temas que non sempre interesan máis que Algún Al micropechado de... me dixeron que vosted era o cronista oficial de Allariz Por lo tanto, eu, eu teño que... informacións oficiós Teño que facer caso a esas, esas informaciós E, eh, eh, bueno, pois, pois, noutra ocasión eh, Centraremonos, por exemplo, no patrimonio de Allariz Que é eh, abondoso, eh, non somente medieval, non? Grandioso, sí, sí, sí. grandioso, eh, ¿no? Por omen encantado É un en, en patrimonio que nos levaría desde moi longe de, de, de algúns restos prehistóricos que ainda bueno. quedan e que se están tratando de potenciar e eh, pois pues, en época histórica pois pues, tamén se teñen feito moitos traballos, está neste momento con varias excavacións claro, con, eh, tuvemos un castelo que só vemos os de Allariz <risa> pero porque non hai unha sola pedra ¿no? pero por sí que... están, están destruídas por, <risa> por aquí por pero sí momento. que está, está estudiado Eh, aí non moito demos con unha novela do século XIX mm. El castillo de Allariz De Vicente María Feijó Montenegro Un docu padre Feijó era Tío Tatarabó Carai. Este foi un médico de Allariz Que escribiu a mediados de XIX Unha novela titulada así El castillo de Allariz Estaba desaparecida e por un cúmulo de casualidades demos con ela transcribímola porque estaba en manuscrito claro da por encima eh, con varios amanuenses, o que nos complicou levou nos casi un ano transcribíla claro. <risas> eh, pero pois pues, se publicou se está publicada eh, da moita información sobre un castelo que se desmontou pouco despois de que este escribira a novela e por tanto non quedou unha soa pedra, desmontouse, subastouse, vendeuse, claro. desmontaron un pouco que quedaba del. Pero hoxe sí que temos unha fotografía bastante clara de como era ese castelo eh E bueno, algo, algo pues, se adianta. Pois pues afondaremos ese ese <risas> coñecemento noutra ocasión. A verdade é que agradecerillle moitísimo a súa colaboración de hoxe e a información, ese aprendizaxe que hoxe recibimos de vostede. Eh, hasta outro momento, moitísimas grazas. Un placer eh, a dispor. Vale. Veña. Del tascada metálica o tempo das flores mercadas na praza. Rezando por el, os segredos na casa. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra y a rosas que fan que ainda pueda soportar a carne viva. Y a teno más alto monte respirar y guardar los ojos da la Procurando un verso para encarcerar a Paz Esquiva Encerren ojos, en lanzas Y que los terroristas Echan como debe ser Los que consideran Un gran crimen divergir Vivo procurando Un verso para encarcerar Todo este sentir Que desgarra As que fan que ainda poida soportar a carne viva E ate no e salto monte respirar e guardar os ollos das sabias Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva como debe ser os que consideran un gran crime diverger e que puxo medo a pensar e que amar non se enteren o coselanzas e que os terroristas xa como debe ser os que consideran De 40 en samú bueno queridos oentes esto fue para todos nosotros este programa galegos no vais de verdad que fue un placer yo una honra estar aquí en hallarí con todos vosotros queridos escoitantes uh, no perdan una sintonía aquí Radio San voy para todos vosotros uh, o lo sabes a mesma hora que tenían una feliz semana